Ami segítségünk és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és ami mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el testvérek Isten tiszteletünket és énekeljük el Az 378. számú ének első versét Adjunk hálát minnyáján az Atya Úr Istennek! könyörgünk a te Szent ígédért, a te ígédnek a hatalmáért, erejéért, a te Szent Lelked által. Adj nékünk, Urunk, úgy győzedelmet, hogy a te ígéddel győz le bennünket. Amen. Istennek az ígéje testvére, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található pálapostolnak Korintus beli ezt írott első levele, hatodik részének a 18, 19 és 20. verseiben a következőképpen: Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok -é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek és nem magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Isten, a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi, eddig a szentége." Kedves testvéreim, pár héttel ezelőtt volt szó közöttünk itt ebben a templomban, a hetedik parancsolatnak, a Heidelbergi K.T. szerint való magyarázatáról, és már akkor megemlítettem, bejelentettem, hogy a K.T. mondani valójának csak a feléig jutottunk el, és a K.T. mondani valójának a másik felét majd egy következő predikációban szeretném egyszer elmondani. Hadd folytassam hát most ott, ahol a múltkor abba hagytuk. Mindenek előtt hallgassuk meg újból, hogy miként tanít bennünket, ami ősi református hitvallásunk a tíz parancsolatnak ezzel az igényével kapcsolatban, hogy ne paráználkodjál. Mi a hetedik parancsolat értelme? Az, hogy Isten minden nemű tisztátalanságot megátkozott, tehát azt mi is szívünk szerint megvessük és szeplőtlen tisztaságban éljünk, úgy a szent házas életben, mint azon kívül csak házasságtörés, vagy eféle rút dolgot tilte meg Isten e parancsolatban? Mint hogy testünk és lelkünk egyaránt a Szent Lélek temploma. Ezokból Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül Annak okáért megtilt minden tisztátalan cselekedetet, maga viseletet, szavakat, gondolatokat és gonosz kívánságokat és mindazt, ami az embert arra ingerelhetné. Talán emlékeztek lejárt, -e, kedves testvérek a múlt alkalommal, amikor szó volt erről a parancsolatról, főleg inkább csak a házasságnak a szentségéről és a tisztaságáról beszélgettünk, de ímé itten a hetedik parancsolatban nem csak a házasság tisztaságáról van szó, hanem a mi egész életünknek a tisztaságáról. Isten ezt a parancsolatot nem csak azoknak a lelki ismeretére köti rejá, nagyon szorosan és nagyon komolyan, akik már házasságban élnek, vagy akik már arra gondolnak, hogy majd házasságra lépnek, hanem azoknak a civilére és is, lelki ismeretére is, akik még kívül vannak a házasságon. Tehát ére, mert nem csak a házasság épületén belül ólálkodnak ezen a téren mindenféle veszedelmek és kísértések, hanem éppen a házasság épületén kívül ugyanúgy. Tehát nem csak férfiakat és asszonyokat von felelőssége Isten ezzel a parancsolattal, hanem fiúkat és leányokat, minnyájunkat mert Isten a hetedik parancsolatban megtiltja nem csak a házasság törést, hanem amint itten olvastuk a KT-ban, hogy megtilt minden tisztátalan cselekedetet, szemérmetlen magaviseletet, szavakat, gondolatokat, gonosz kívánságokat, és mindazt, ami az ember arra ingerelhetné. Igen, mindazt, ami az ember arra ingerelhetné. És talán éppen itt van az egyik legfőbb problémája ennek az egész kérdésnek. Mert is én ebben a világban lépten nyomon, szakadatlanul érik az embert olyan hatások, amik tisztátalanságra ingerelhetnék, tisztátalan cselekedetekre és gondolatokra ingerelhetnék. Végeredményben minnyáján testben járó lények vagyunk. Minnyájunknak van testünk, és a testünknek is megvannak a maga vágyai. Megvannak a maga nagyon természetes törekvései, igényei, ösztönei amelyek mind-mind kielégítést követelnek. Mit kezdjünk tehát most már ezekkel? Mit kezdjünk egyáltalán a testünkkel és a testünknek a vágyaival és ösztöneivel? A testiség mindig nagy probléma volt a világban. És az is marad mindig. Mi hát ennek a problémának a helyes megoldása? Kedves testvérek, ezzel a kérdéssel kapcsolatosan két Egymással homlokegyenes ellenkező véglet van az embereknek a gondolkodásában, az emberi közgondolkodásban. Az egyik véglet, az úgynevezett híres pohár víz elméle. Eszerint a szexuális ösztönöknek, a test szexuális összeneinek a kielégítése tulajdonképpen éppen olyan természetes valami, mint a szomjugságnak az enyhítése. Tehát tisztán fiziológiai folyamat az ösztönöknek a kielégítése, ami éppen úgy túl van minden jó és rossz határán, mint ahogyan a lélegzés, vagy mint ahogyan a szív működés. Miként egy pohár víznél az ember nem teszi föl azt a kérdést magának, hogy erkölcsileg jó-e, vagy pedig rossz, hogyha megiszom mostan ezt a pohár vizet. Ugyanígy a nemiségnek a kérdésében sem szabad föltenni ezt a kérdést, mondja ez a vélemény. Mert pontosan ugyanarra a síkra tartozik, mint az ízivás. Tehát nem szabad belőle erkölcsi problémát csinálni, mondja ez a vélemény. Az ösztönöket egész egyszerűen ki kell elégíteni. Mert ezek az ösztönök és azoknak a kielégítése tisztán fiziológiai követelmény az ember számára. Végeredményben azt teszek a testemmel, amit akarok, illetve amit a testem vágyai és kívánságai igényelnek. Ez az egyik véglet. Van azonban egy ezzel tökéletesen ellenkező másik véglet is. Ez szerint a másik vélemény szerint a test megvetendő valami az emberbe. Alacsonyabb rendű része az embernek a lélekkel szenved. Sőt, egyenesen börtöne a léleknek, amelyben szenved a lélek. És éppen ezért mindenféle bűnnek a melegágya. És a testi szexuális ösztönöknek a kiélése a bűnök bűne. Az egyház folyamán volt olyan időszak, amikor emberek pusztán vallásos meggyőződésből hagyták egyszerűen lepiszkosodni a testüket. Voltak olyan túlzók, akik soha nem mosták meg például a lábukat. És egy fürdőnek a gondolatától pedig egyenesen visszaborzadtak. Tehát a test elhanyagolásával, sőt a testnek a sanyargatásával, és mindenféle testi vágynak a teljes megtagadásával igyekeztek valami módon Istennek tetszőbbé formálni, erőszakolni a lelki életüket. Ez a másik véglet. Tehát mindenféle testi vágyat szabadon kell engedni, mert az természetes, mondja az egyik. Mindenféle testi vágyat ki kell ölni, mert az bűnös, mondja a másik. Testkultusz az egyik oldalon és a test teljes megvetése, és lehetőleg megsemmisítése a másik oldalon. Melyik hát az igaz? Melyik a helyes magatartás? És különösen a hívő ember számára melyik legyen már az irányadó? <coughs> Sokáig azt hitték, és mai napig is vannak még sokan, akik azt gondolják, hogy a Biblia azoknak az igazat, akik a testet lebecsülik, akik a testet megvetik akik a testet a lélek börtönének tartják, amelyikből a szegény lélek minél hamarabb szabadulni igyekszik, és erre nézve mindent el kell követni. Nos, testvérek, nagyon határozottan hadd mondjam azt, hogy ez nagy-nagy tévedés, mert a Biblia egyáltalán nem test ellenes. Istennek a Bibliában adott kijelentése éppen nem befüli le a testet. És az a gondolat, és ez nagyon jó lenne, ha minden keresztény ember végre egyszer megtanulná, az a gondolat, hogy az ember egy halhatatlan lélekből és egy halandó testből áll, ez nem Istentől való. Nem is Jézustól való. Ez többek között például Plátótól való. És a testellenesség, amivel általában vádolni szokták a kereszténységet, és mai napig is vádolják még sokszor a kereszténységet, az egyáltalán nem a Bibliából, hanem a görög filozófiából került be a középkori kereszténységnek a közgondolkodásába. A Biblia nem tesz ilyen különbséget a test és lélek között az egyiknek vagy a másiknak a rovására, vagy az előnyére, hanem a Biblia az embert mindig a maga testi-lelki mi voltában szemlél. Nem akarom komplikálni a kérdést még a szellemmel is, mert mostanán nem ez a kérdés, nem ez a probléma. Egyszer arról is érdemes lenne beszélni. Most csak arról beszéljünk, hogy a maga testi-lelki mi voltában szemléli a Biblia az embert mindig. A teste lélek nélkül nem ember, hanem bulla. És a lélek test nélkül szintén nem ember hanem valamiféle fantom. Az emberben a testi és a lelki funkciók megkülönböztethetők ugyan, de szét nem választhatók. Tehát a Biblia szerint egyáltalán nem úgy van a dolog, hogy van egy hallhatatlan lélek, amely bele van zárva a testnek a börtönébe, és most igyekszik abból menekülni, és boldog, hogyha megszabadul belőle, sőt, a test és a lélek között a határvonalat egyszerűen nem is lehet meghúzni. Annyira össze van szövődve a testi és a lelki minőségünk egymással, hogy a szétbogozni bogozni egyáltalán lehetetlenség. Mutatja például ezt a modern hormontudomány. A hormonok ezek a mennyiségileg nagyon apró és nagyon csetély és vegyileg rendkívül komplikált kis anyagi részecskéje, ami testünknek nem csak a fizikai, tehát a testi adottságainkat és, és működésünket határozzák meg, hanem ugyanúgy a lelki is. Sőt, a szellemit is. Tehát a Biblia szerint az ember testi lelki mivoltában élő személy. Olyan valaki, akit az Isten az örökkévalóságra hívott el. És hogy mennyire nem becsüli alacsonyabb rendűnek a bibliai kijelentés, tehát az Isteni kijelentés az ember, az embernek a testét, <köhö> semmi nem mutatja jobban, mint azt, hogy Isten az abszolút szellemi valóság, a maga szellemi lényének egy darabját testbe öltöztette Jézus. Igen, olyan testben, mint amilyen nekünk van, mint amilyen nektek van. És testben támasztotta föl halála utána halálból. Még hogyha az a test akármilyen titokzatos és megfoghatatlan test is, de mégiscsak test, valamiféle testi valóság. Isten nem lelkeket vált meg az örökké valóságra hanem Isten embereket vált meg az örökkévalóságra. Tehát olyan személyeket, akik testi-lelki mi voltukban, emberek. A Biblia szerint a testünknek éppen úgy, mint a lelkünknek örökkévaló hivatása van. A Biblia az örökkévalóságról is mindig úgy beszél, mint valamilyen testi életformáról. Ha nem is fizikai értelemben, vett testi életformáról, hanem valamilyen pneumatikus, de testi életformáról. És ezért hiszünk a keresztjének a testünk feltámadásában is, a megváltással együtt. Ha nem is a testünk anyagának a feltámadásában, de a testünk lényegének a feltámadásában annak a titokzatos valaminek, testi valaminek a feltámadásában, amiből rád lehet ismerni, hogy ez te vagy, és nem a másik ember, amiben az egyéniséged, a megkülönböztethető formát kifejező egyediséged jut kifejezni. Ennyire materialisztikus jelzetéve. a Biblia fölfogása az ember testét illetően. És emlékezzetek rá, hogy az is megvan írva a Szentírásban, hogy nekünk testileg is hasonlóvá kell lenni a Krisztus dicsőséges testéhez, az ő feltámadott testéhez. Na már most testvérek, hogyha ez így van, akkor így érthető Istennek az a gondolata, amelyiket Pálakustól így fejezett ki, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma. Ennél magasabbra becsülni a testnek a méltóságát már egyáltalán nem lehet. Ez a test, ez a test, templom, szentély, amelyben az Isten akar lakozni. A testemben hordozom az Isten. a testemben hordozom Jézust. A kezem, a lábam, a szívem, a szemem, a tekintetem, a nyelvem, az egész testi mi voltam? Egy olyan transzparens, amelyen át Jézus lelke, Jézus lelkisége akar, mint egy belülről kisugározni a környezetembe. Micsoda méltósága ez? És micsoda feladata ez a testnek. Tehát a testből kultuszt csinálóknak, űzőknek, és a testet megvetőknek egyáltalán, mint egy oda kiáltja pálapostól, hát nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szentléleknek a temploma. Templom, szentén, Istené, Jézusé, nem a magatok jét vagytok. Három védettetek meg, dicsőítsétek azért, hogy istenteket a ti testetekkel és lelketekkel, amelyek az Isteni. És jó alaposan gondoljuk meg ezt, hogy mit mond Istennek az ígéje, ami testünkről, mert hogyha ez így vagy, hogyha mi testünk, a testünk, a Szent lélek Istennek a temploma, hogy akkor mindenféle paráznaság. Tehát ahogyan a kápténk felsorolja, minden tisztátalan, cselekedet, szemérmetlen, magaviselet, gondolat, tekintet, vár, kívánság, az mind-mind templom gyalázás. Templom gyalázás. És az valami rettenetes dolg egy templomnak a meggyalázása. A 44-es időkben láttam egy zsidó templomot, amelyiknek az ajtaján egy szamárgyak is. Mit szólnátok hozzá, hogyha ebbe a templomba lobokat tötnének be? Vagy ebbe a templomba disznókat ízlalnának? Vagy mit szólnátok hozzá, hogyha Isten után, most, rögtön, amikor vége van az Isten Átalakítanánk ezt a templomot bár helységként. Mm. És az úrvacsorai edényekből sört és koktélt innánk, vidámmal kocinkatva egymással. miközben az orgona érzéki, jazz muzsikát szolgáltatnak, valamilyen hangulat világítás mellett. Ugyanilyen borzalmas lenne? Ilyet még azok se tennének, akik nem szeretik ezt a templomot. És mi, akik pedig szeretjük ezt a templomot, amelyik pedig csak tőből van, és amelyiknek mégiscsak ideiglenes jelentősége van, ugyanezt tesszük nagyon sokszor azzal a másik templommal, amelyik sokkal szensebb, mint ez a templom és amiknek örökké való jelentősége és hivatása és a rendeltetése van, a teste, A mások testével, meg a magunk testével. Mert testvérek, mindig templomgyalázást követünk el, valahányszor a magunk testét, vagy a mások testét, tisztátalan gondolatok és cselekedetek eszközéű tart használj, vagy tekintjük. És én azt hiszem, hogy ha fiúk és leányok, férfiak és asszonyok, komolyabban vennék egy csöppet, csak egy csöppet komolyabban vennék a saját és a másik nem testének, az isteni méltóságán, akkor visszarettem amikor forra vél. amikor forró szavakat, suttog a kísértő a fülükben, meg a szílékben, nem indulnának tovább, nem mennének tovább azon az úton, amelyen talán már elindulnak. Talán vissza Tisztátalan mozdulatokkal és fantáziálásokkal, gondolatokkal, nem fertőznék, talán a lelküket, mert ez is templomgyalázás. Úgy hat, mint egy durva káromkodás az Isten házában. És talán akkor a fiatalok az egymással, egymás között való érintkezésben nagyobb tiszteletben tartanák egymásnak a testét. És nem játszanának olyan könnyelműen a kűznek, a szenvedélyeknek a tüzébe. Meg szemérmetlen szavakkal és kihívó viselkedéssel, öltözékkel, vájaiknak a mutogatásával. Hát nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma, És ha tudjátok, és mégis cselekszitek, akkor ez nem olyan valami, mint amit Jézus a szent lélek elleni bűnről mondott. A tudatos paráznaság nem olyan valami, mint a szent lélek elleni bűn. De olyan valami. Olyan valami. És megvan írva, hogy aki megrontja az Istennek a templomát, megrontja azt az Isten, Testvérek, éppen ezért, ami Kápénk az íge szavaival azt mondja, hogy Isten minden nemű tisztátalanságot megátkozott. Mit jelent az Istennek az átka? Testvérek, talán jobban megértjük, hogyha azt mondom, hogy az Isten átka tulajdonképpen az Isten áldásának a hiány. Mert ahol nincsen az Isten áldása, ott rettenetes átok van, az átkozottan. Tehát azon a cselekményen, amely tisztátalannak számít az Isten előtt, és azon a boldogságon, amelyiket nem egyenes úton ért el valaki, nincs rajta az Isten áldása. Akkor pedig jaj, de keserves boldogságot! nesemű boldogság. Isten áldásának a hiány. Például, hogyha valaki kivonja a maga testét és a maga testi vágyait, az Istennek az uralma alól, azzal a gondolattal, hogy szabad kiélést kell biztosítani a testnek, ebből soha nem lesz szabadság, hanem ebből lesz mindig a legrettenetesebb szolgaság. Mert az Isten uralma alól kivont ösztönök maguk válnak urrá, zsarnoki urrá az ember fölött. És ezek az ösztönök ösztökélik az embert, és olyan szexuális káoszba ösztökélik vele, amit maga se akar eredetileg az ember. Látjátok, ez mindig a tragédiája, az önmagát Isten uralma alól kivonni akaró embernek, hogy azt hiszi a szerencsétlen, hogy így megszabadul mindenféle Isteni törvényes megkötöttségtől, pedig Deus szabadul meg egy sokkal rettenetesebb megkötöttségbe kerül a saját vágyainak és a saját ösztöneinek, a kím kímélhetetlen rabságába. Ez az Isten át. Ez az Isten áldásának a kiállása. És lehetne még folytatni tovább, rá lehetne mutatni arra a sok degenerált, indezilis gyermekre, aki mind-mind egy-egy hangtalan, állandó, fájó vád a szülei ellen, aki fiatal korukban nem őrizték meg kellőképpen. A testi templomának a szentség. Vagy rá lehetne mutatni arra a, a szenvedésekre, arra mérhetetlen folyamára, ami egy csomó házasság előtt. Vagy rá lehetne mutatni azokra a szerencsétlenekre, elnyomorodott életekre, fiúkra és leányokra, akiknek derékba tört az életük még mielőtt kivirulhatott volna. Vagy rá lehetne mutatni arra nagyon-nagyon szomorú tényre, hogy aki fertőzi a maga testét és a maga lelkét tisztátalansággal, hamarosan egyre érzéketlenebbé válik a Szent Irán. És minden tiszta és minden igazán szép irány. És rá lehetne mutatni Istennek arra az igényére, amely így hangzik, hogy paráznák, nem örökölheti Istennek országát. Hogy is érezhetné jól magát egy tisztátalan élet, a tisztaságnak és a szentségnek a mennyei szférájában. Hát ez az Istennek az átlag. Ez az Isten áldásának a pián. De most testvérek, Tulajdonképpen nem ez az igazi motívum a tisztaság megőrzésére és a tisztátalanság ellen. Tehát nem az Isten átkától való félelem, hanem az, amit József mondott akkor, amikor Potifárnak a felesége tisztátalanságra akarta rábírni, azt mondotta, hogyan követhetném el ezt a gonoszságot, hogyan védkezhetném az Isten ellen. Tehát, mivel Isten utálja a tisztáltalanságot, azért utálja a hívőet. És a tiszta életnek a legmélyebb motívuma az, amit az eléd <höhem> idéztem Pál Akustoltól, hogy az a testünk az Isten temploma. A testemért is. Éppen úgy, mint a lelkemért, hallatlan magyára fizetett Jézus. Nem bánhatok vele úgy, ahogyan az ösztöneim és a vágyaim megkívánják, nem tehetem tönkre, sem túlzott védelgetéssel, sem pedig annak a lebecsülésével, mert három vétettetek. Nem a magatoké így vagytok. <coughs> Dicsőítsétek azért az iskent, aki testketekben és lelketekben, mert felelősséggel tartozunk a testünkre. Lehet, hogy a test tisztaságának a megörkése nehéz harcokkal fog járni. De annál nagyszerűbb a győzelem. És senki ne gondolja azt, hogy ez a küzdelem hiába való a tisztaságért. Hogy is mondotta Jézus az úrvacsorában? Ez az én testet! Ez az én vérem. Vegyétek, egyétek, igyál! A maga szent testét és a maga tiszta vérét. Adja eledelül, italul az embereket. És ezzel együtt, mint egy fölkínálja a saját testi győzelmét is minden tisztátalanság fölött az embereket. Éljetek vele, azt mondja. Hát éljünk vele! Éljünk a Jézus testi győzelmével is! Egyszer egy indus, aki megismerte Jézust és nagyon megszerette, azt mondotta, Jézus van még a véremben is! És igaza van neki. És én ezt jelenti azt, hogy hát nem tudjátok, hogy aki testetek a bennetek lakozó szentléleknek a temploma, Nehogy azt higgyen valaki, hogy ha ez így lesz, vagy ez így van, akkor most már örömtelenné válik az élete. Akkor most már csupa lemondás és a testi vágyok teljes megöldöklése az ő feladata. És valami szomorú életforma ez, amikor Krisztus van valakinek a vérében. Nehogy azt higgyen valaki, hogy ez valami szomorú életforma. Nem. Sőt, így jut el a test a maga igazi örömére. Mert az evangélium azt jelenti, hogy öröm hír. Isten nem szomorú Isten, hanem boldog Isten. És Jézus örvendezővé akarja tenni az ő benne hívőket. És az evangélium a test számára is öröm jelent. Annyira, hogy az evangélium szerint az evés és az ivás ez a tisztán testi funkció nem csak a test egészségben tartása céljából történik, hanem a test természetes örömére is. Persze, a test természetes örömére is. És a ruhászkodásunk, a ruhánk, ami rajtunk, rajtunk van, nem csak azt a célt szolgálja, hogy melegen, elpakarja a testet, hanem arra is, hogy díszítse a testet. Persze, erre is van és egy nyári üdülésnek nem csak az a célja, hogy utána megint megújult erővel tudjon hozzákezdeni az ember a munkához, és nagyobb munkafeljesítményre legyen képes, hanem arra is, hogy a test hozzájusson a neki járó pihenéshez, pihenéshez, és játékos örömhez, és a szexuális ösztön. Nem csak a tovább szaporodás céljából adta az Isten, hanem ebből a céltól teljesen függetlenül, arra is, hogy örvendetessé tegye általa két embernek egymás irántaló szeretetét a házasság. A hívő embernek nem a test, a, mondjuk úgy nem a nemi élet örömei, vagy pedig a lemondásnak a, a önmegtartóztatása vagy az önmegtartóztató lemondás között kell választania, hanem az Istenben megszentelt nemi élet és a pusztán biológiai gerjedelmek között. Hiszen testvérek, minden örömnek Isten a forrása. A szexuális örömnek is Isten a forrása és egyáltalán nem az a cél, hogy valaki örömtelenné zsugorítsa az életét, hanem éppen az a cél, hogy minden energiáját, a szexuális energiáját is oda koncentrálja az örömnek a forrására, Istenre. Szó szerint igaz, amit elébb olvastam a Bibliából, hogy boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak, testi értelemben véve is, ezek az igazán boldogok. És még csak egyetlen egyetestére, azt mondottam az elég, igaz, hogy Isten minden mindennemű tisztátalanságot megáltatott. De az is igaz, hogy a szívből megbán és megvallott tisztátalanságot pedig megbocsátja az Isten. Jézus a bűnösökkel, a paráznákkal és a vámfevőkkel ült egy asztalnál. És ma is ezt És azt mondja nék, maradjatok meg az én szeretetemben, hogy megmaradjon bennetek az én örömem, és a ti örömötök teljes legyen a ti örömötök teljes legyen. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben szent legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. minden mi mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert ti az ország, és a hatalom, és a kicsőség mindenőttként. Amen. Ami Urum Jézus Krisztusnak kegyált, Isten, ami Atyánynak szeretetet, és a Szentlélet közösséget maradjon minden énnyáinkkal, hogy megértezzük, hogy nem a magunkéig vagyunk, álom vétettünk meg, kifőítsük azért az Isten, ami testünkben és a lelkünkben, amelyek az Isteni áll.